Azkainerat goazen orai egiko bosak aipaditzagun, dola zonbait egun e, gozka eta behna beraz zerrenda behitzaleko buruarekin mintzatu ginen. Beste bat dugu goizuntan gurekin Jean-Louis Ladush, Egun Egunon, deneri. Bost zerrenda direla aurten azkainen presentatuko eta artean zu, beraz hau ohia, Joan den aldian e, galdu zi e, lauen arteko bigarren itzuli batean, zenako erabaki duzu begiiz prestaentatzea. zertako, hori galdera ona da. Iikusti e, ditugu e, hiru problema handi bat direla azkaine hementuko, eta nire lagun batzuak galdetu naute e, duela janeko bi urte ikustiaian beriz parttzen ginen eta... Me, memento horretan enuen sobereik ideiek berriz partitzako, behinan ikusiz oaiko uh, merak problemak ez dituela komartxentzat eta eskolentzat uh, atereberdik ez dutela atzimaten, uh, muntatu gira eta guk soluziuneak ba ikitu presentatzeko. Justugi, oposizionean izan zira, urte hauetan, era nola ju duzu uh, furnieren uh, mandatua? Orduan, bon, enezo unatetoria furnie kriti, kritikatzeko, baina egia erran furniek uh, indu uh, askeingo karrikan uh, obra hundiak inditu, baina uh, askeineko problema hundienak eskitu eskuta hartu. eta ortako uh, guk uh, gure ideia uh, etzen makarrik uh, plaza, karika estrenerentzat uh, obetzea, baina uh, askeinderren egiten. Uh, Egungo problema goziak uh, uh, aterabideak atxemateko uh, eskorentzat, komertxentzat eta oidenak. Aitatuko ditugu, eta... bai, zure aterabideak, justu uh, erri erdiaren antolatze hortaz uh, mintzatzeko, justuki untsagina untsa izan da ez da untsa izan? Orduan guretzat uh, ez da erria askipulita zen eta erri pulita delaik ez da Ez da tzartzen ala, orduan, hiea beti pulita da, baina iru milion sartu dio, iru milion euro, eta guretzat etzat uh, etzen hori uh, uh, lehenik uh, aterabideak batzien eskolentzat eta komerzientzat errat dut amezala eta horrentzat or nahi nuzkea ipatu gure soluziunak. Ba, justuki eskolak aipatitzagon lehenik zer proposatzen duzien? Orduan uh, eskola uh, eskola publikoa bergia inberra da, inberra ginduen, uh, guk uh, merari preposatu ginduen uh, opozizionak gisa laguntzea, ez dugun hartu gure laguntza, bon, oi, uh, de, eta agindu du uh, ikastolari azteko sehiletetaik uh, amabi aldiz agindu du uh, at ateribede bat bazoela, mena estekia, eta... Familiabati lurra desdiabetuz, edo fr franceses erraten demezela prozedur despropriazioa eman du, eta mementuko tribunalian da, afera, eta oino, familio horrek egin du, gaizki pasatzen dela mera eta uh, gaindela tribunaliat, oino, ilietiak eta urteak uh, pasatuko dira, hor uh, atera bide gabe bat, atseman gabe. Ata zugeik ikusten zuen atera bat? Guk atere bide bat badugu, haitu gira lanean, gure aldetik, eta badugu preposa berse familia batekin. Lurzati baten baimena badugu, eskola publikua segidan egiteko, segidan hasteko, eta bi hurten gabe eskola publikua egina izanen da mori galdu gabe eta familia hojakoa e, tribunalian baiiki asteko baimena eman gaitute egiteko apak leku bat otoentzat eta Ola bi gauzoik e, menturaz e, ematen ditugu e, bidean, eta eskolak e dute bere atere bidea eta komerttsakak ere, eta komertsak errekan dira. Zer da problema comerçuekin zure ustez? Comerçuekin da hoe emandu ausapetsak sans Azpiti Renaieta azpitik goiti jendia e gaten da ehikochea telisat eta beina na apark leku ainisgal galdu da. Eta geinerat leno bon lahunet bada pasaia hondia reina txikiarekin. Leno Eguna lagunen basotuta edo izudia egin eta jendia pasatzen zen errir dian gainetik behiti eta gelditzen zen komertxetan, huai ez dute gelditzen al, basterretik berberitute pasatu eta huai uh, oren gatik, oidenen gatik uh, gure komertxak errek handida. Uh -huh. eh, Lagun haipatzu uh, duzu, eh, lagunekin jendea batzela. Eh, zuen eskualdean, eh, azken eh, hilabeteetako eh, ...proiektu handi bat edo gai handi bat izan da... ...Laruneko azuk... Uh, ...zer, uh, zer posizionea txikitzen duzu... ...ohi begira? Orduan, gu... Uh, ...adoz gira... ...Laruneko sekudetatak... ...lainoiek imert dela... ...bainan... ...denek uh, erran dutemezala eta... ...Larunuz ezonki... ...ta taldeoik ekin... ...girala neangu gure... Uh, Berdila kontutan hartu, uh, lahun mazela mendigusien uh, problemak. Eta hortan uh, ados gira, lan egitiko. Ez gira kontseilu roko kontra, baina berdute kontutan hartu, askeingo maku rauniz bat dela. Eta askeineken berdela ere mintzatu, hainitz. zen... Uh, Kusten dugu, sarako errikotxek eta azkeineko errikotxek ez estu duztela bate bilkurik antolatu, jenderi informatzeko edo uh, beren uh, pentsamenak uh, ateratzeko. Orduan hori berda aldatu, hau uh, zapaizabatek berdu uh, erritarekin mintzatu, eta xorki xaran xer ez dutela ikusmen bera Uh, sarako erriak ukitzen du irun eta mila euro urtero, uste dut, lagunetik, eta azkenek ez du deus ukitzen. Mainan, makur guziak azkainen diga. Orduan, hori, guk eraten dugu guai aski, behar da, mintzatu behar den bezala, erri guziekin, eta sosa barimada erri bat entzat, zertako ez pixkat bertzen zat. Zena makurra behit Beinan, berze fizik ez. Hor hori behar da gelditu memento batian. E, eskuararen aldeko elkartek egin eh, eh, dute eta publikokia eh, agertu dituzte neuhi batzu agtzen aldirela, egiko etxetatik eh, eskuararen eh, laguntzeko, eskuararen eh, alde egiteko zuken gai batzu badituzu zu bat dituzu, haugen aldetik? Hor duan, agen amenduak baitu gu eta lenore bat A husenigia skoraz da skinen, eskola guztiek ala dira orain. Eskola publikua eginen dugu bergia, bertez eskola libratzen da ikastola hori emateko eta egiteko eskoal kulturaren etxe bat. Horduan nikuste indarba nahi dugu berriz bultzatu eta nahi dutenak goekin lanean hartuko dute. Mm -hmm. Bostez egenda dira, aukten azkainan, ez teha soberasko hori. Ba, hori uh, la sobera badela, meniak nor da sobera. Ha, nik o, o, o, ola ikusten dut ere bakotsak bai ditu bere ideak. Mm -hmm. bon, guk, uh, egia aran ez gineen presentatuko, ez bengintu uh, soluziunio batzok ekartzen. Guk, soluziunio konkretu ki behar ditugu, uh, lurroi badugu, uh, Aparlekou tokia eriteko aginimendua badugu eta ta familia horrek pribunaletik kafetakenduko du eh erriari orduan euskier gauza hona dira eh skolentzat eta komertsentzat eta hartako presentatutengida. Mhm. Mm Eta nola kokatzen duzu, zure zer jenda baten e, sustengo edo izanen duzu edo kolore berezi bat badu, zoen zer Ez du koloritik, e, nere ekipa aldeguzietaik bada doike, ez txote galdeture, guk e, zanzetik eta jaten demezala gida, denak, eta asteko batzuak ez txoteenak nahire aipatzia hori, Orduan duan ez dakit, ne horreke ez dakit, nire ekipakoak, ian eskuineko dozkerokoa dela, gu gira erri jarentzat, azken go erri jarentzat eta bertze daus ez. Mm -hmm. Et taldea nola, nola soztu duzien, badira jende batzu uh, aipatzen aldirenak zure zer Bai, uh, ba, ba. Uh, Duela bi urte, galdetun inutelaik eta presentatzea erren behar dut eta Enuela sobera idigik presentatzeko, orduan uh, gizomatek duen ninduen, lagunmatek, behar duzu atxeman emazte bat intilenta eta pulita eta emain dugu uh, zuen taldean buru. Ta bon, erran egon, bon, eherki, lagundu behar nahuzo atxemateko. Eta azkainan badira maztiki pulita ainitz, badira maztiki entilenta ainitz, Bietaik badia, mainan galetzen duzutelaik eta ejiko txeko zehendabatean hartzea, hor, ainiz gutiago da. Eta ala ere, ala ere, atxeman dugu gazte bat, oita malabuxtekoa. Eta nahi duena ikasi lehenik, eta hori izanen da pasatzen berri marea le, lehen asuanta, eskolduna, eta... Naidu ikasi gero berba uh, guen uh, taldea segitzeko. Mm. Naidu lehenik ikasi, bon, mm. ez da gauza guti. Lehenziko urratza egina da, mm. ez da ola atse maten uh, uh, talde bat edemateko mm. norbeit. Mm. E, e, si, e, bat. Mm. Et, et, ez da izan gizon edo maztiki bat, ez da ola atse maten. Gizonak politak eta intelligentak hartu dituzi ere? Denak halagi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Horrekine ba, helgar agurtuko dugu. Jean-Louis Ladush, beraz, hori dugu presentatzen zirela, beste lau auta ere badira, emanen ditugu izenak, eh, urer hori nori pierklozelek ere maiten duena, vivazken Benedikt Louberriagaren zehrenda, askaine bai egorka eta behenaren zehrenda, eta demen azken beraz, Jean-Louis Furniek aurko hauzapezaren zehrenda. Milesker gure ganat ginik, eta bestaldi bat eztio. Bai, gero